Meget. Øh, nu hvor Anders og Anders ikke er der, så må jeg jo spørge mig. Og det er jeg utrolig glad for, at Michael lægger sin lid til mig, som øh, er jo et omrændt fodbold-orakel. Og jeg øh, kommer til at sige forleden dag, at jeg synes, det var fint, hvis Danmark måske ikke vandt så meget, fordi så var der ikke så meget fodbold. Så derfor så vil jeg sige, at jeg tror, at Danmark vinder 3-1. Det er da alligevel meget. I, ja. Altså, Men det vil... Øh... Vil du, hvad rundt vi er nået til? Øh, nej, den tredje <coughs> runde... Eller hvad? Det er kvartfinalen. Kvartfinalen. Ja. Kvartfinalen, perfekt. Ja. ja, så tror jeg, at vi vinder 3-1 i kvartfinalen. Okay. Og hvad tror du? Jamen, øh, jeg tror, at vi, øh, vi spiller en, en sikker 2-1-hjem. Og så tror jeg, ham der Jon Dahl Toma ja, han er på pletten. Og øh, så tror jeg også, at vi får gang i Eppesand. De spiller jo angriber Okay. på holdet, ikke? Og de er ikke skadet, nogen af dem? Øh, nej, det er de ikke. Der er faktisk kun Niklas Jensen, der er alvorligt skadet, tror jeg. Okay, det er ham, der er blevet sydmå. Og sand er vist også lidt alligevel. Okay. Ja, Æ, sådan er der jo så meget. Det er jo bare fodbold. Så... Ja, ja, det er jo bare fodbold. Vi skal også have en, uh, en konkurrence senere i dag mellem Tjekkiet og Danmark, ikke? Jo. Og hvor meget, uh, hvor meget ved vi om Tjekkiet? <tryk> Rigtig meget, men der er næsten ingen grund til at begynde at sidde og vælte ud med al sin viden nu. Nej. Vi skal jo have en plade på et tidspunkt. Ja, og man kan sige, at uh, uh, det er simpelthen rigtigt, men uh, Tjekkiet er jo måske kendt for at være... Uh, er det tagligt at sige land? Øh, nej, eller man kan sige, at det er et land med mange tægøjner. Det er måske bedre. Det kan man sige. Ja. Det, er et, det er et land med en, en, en mangfoldig folklore, kan ja. man også sige, hvis man siger det på en lidt mere pæn måde. Øh, og det gør, at vi jo finder frem til nogle utroligt skægge discipliner, som vi skal dyste i. Og uh, heldigvis i går der efterlyste vi jo, at folk, hvis de, man kom fra Tjekkiet, kunne man uh, melde sig på vores hjemmeside, som er dr.dk-brinsk. Ja. Og det er der jo mange, der har gjort fra Tjekkiet. Men vi mangler jo nogen fra Danmark. Og, og, og hvis vi nu skal prøve at, at beskrive en rigtig dansk fighter, hvordan skal han så være, kan nogle Altså, han eller hun skal være rimelig robust bygget, mm. skal kunne uh, hælde en 4 6 8 fadbamser inden for vesten, ja, tak. og uh, skal han kunne synge, mm. og uh, ja, hvad gør en dansker ellers, en, altså, køre noget smørbrød i ansigtet, ikke? Okay. og synge nogle gode nationalsange. Så det vil sige, at hvis du sidder derude nu og føler, at de her øh, elementer er noget, der passer til dig, så skal du være så velkommen til at komme ned i Ørstedsparken mellem kl. 11 og 12 og stille op i vores store dyst til mod Danmark. Først var det Raymond og Maria ingen ved, hvor du har købt din... Og så kan jeg ikke huske, hvad resten af titlen er. Og det andet her var Collins og Summerfly. Okay. Kanon Kong inden på vores hjemmeside, som er drdk Jo. der kan man jo se billeder fra dagens program i går. Og øh, der havde vi jo besøg af en dame, der hedder Lene. Ja. Og øh, Lene, hun samler på intet andet end Barbie-dukker. Det er også meget populært mange steder. Det er nemlig utrolig populært, ja. men, men ikke så meget blandt, øh, blandt damer på, på, på, på Lenes alder, som jo var, øh, jeg tror hun var i starten af 40'erne eller sådan noget. Oh. Øh, men øh, Lene, hun var simpelthen herinde i går med alle sine øh, Barbie-dukker og viser dem. Og det var vi jo glade for. Og, og, og det fik jo ligesom øh, sat gang i vores øh, segment, Samler man uh -huh. Og øh, det betød jo så også, at, øh, at vi er jo meget glade for folk, der samler. Og det gjorde vi senere, hvor dagen fik en mail. Ja. Og kan du ikke lige læse den om? Jo, der står her. Øh, Kære sprøde heste, jeg samler på klokker, og jeg har ca. 128-130 stykker, tror jeg. Jeg skal have nogen til eftertælling, hun mm. der. De hænger i gardiner, i lamper, i døre og står overalt Den største jeg har vejer 20 kilo Den ældste er cirka 200 år De kommer fra fjernær Kan man roligt sige Med mange klokkevenlige hilsener fra Uni-klokkesamleren Og ved du hvad? Nej Jeg kan netop se at der lige er kommet en taxa ind på øh, Ørstedsparken her hvor vi sender Og det er simpelthen Uni og alle hendes klokker oh. Uni, velkommen til dig Tusind tak skal du have Uni, du, øh, du sad jo derhjemme i går, og så lyttede du på radio, og så hørte du, hvordan øh, Lene var herinde og fortalte om sine barbie og, øh, og så skrev du en mail, uni. Og, og uni, hvad er, det, hvad er det, du samler på? Det er på klokker. Og prøv lige at forklare os lidt om det. Uh, det var i 93, sommeren 93. august måned, så sagde jeg og hørte P3 en søndag formiddag middag der. Og så pludselig hørte jeg klokkespil. Og jeg tænkte, hvad er det? Så blev det vidt en galt klokke. Og så var det om at gå og finde ud af hvem klokkenisten var, og hvor hun spillede, og hvor hun havde, og en hel masse. Så det tog en og noget at finde af det, og så rente det her. er de, de havde svaret. Og hvad, hvad var det for nogle klokker, du hørte? Det var Frelsekirkens klokker. Og hvad er det, der er så dejligt ved de uh, Frelsekirkens klokker? Det er lyden. Det er lyden. Jeg er også oppe tårerne og hører det hvor det er helt fedt. Men hvad, hvad er, er det sådan en, en, en stor lyd, eller kan du prøve at beskrive lyden for mig? Den er mangfoldig Det er store og små klokker. Det er alt muligt. Det er bare dejligt. Det er ubeskriveligt. Det er skønt. Men ved du hvad? Hvordan? Altså, hvad, hvad skete der så efter det? Så var du blevet en gal klokke, siger du? <laughs> ja, ligesom folk kunne bitteren galt fodbold, så det er jeg også. Så blev der også en gal klokke. <laughs> og hvad, og hvordan, hvad, hvad, hvad skete der så med dit liv? Det er at du klokker i jullegaver, og skal du i og høre Og når jeg er 150 klokker, så skal jeg holde klokkefest for alle mine venner. <laughs> og hvordan skal den foregå? Der skal alle vennerne sidde og ringe med klokkerne i et minut sammen. Og så skal vi spise og drikke og høre musik og alt muligt hyggeligt. Ej, på pæstret selvfølgelig. Ja, ja, naturligvis. Jeg kan også... nogle Ja, men kan nogen kong... ja, det Er det ikke hyggeligt, at nogen gange er her? Jo, jo. jo, jo det... det er det. Øhm, Sig mig, nu har du, taget, du har jo taget fire klokker med i dag, ja. øh, og du har jo... Hvor mange klokker er det? Du jeg har, har 128-130 stykker. Okay, så om, øh, om cirka 20 klokker, så er der fest. Ja, stor fest. Ej, men hvor er det godt. Da, du er lidt dejligt. Øh, Uni, hvad er det for nogle klokker, vi har med her? Den her for eksempel. Det er en sølvklokke, jeg får en af en min absolut bedste ven. Ja. Og den er fra et spor jeg ved ikke, hvor gammel den er. Okay. Men den lyder gammel. Ja. Og hvordan kan man høre, den ø, lyder gamle? Det kan man høre på sølvklanget, ikke klokken. Den er ja. helt fin. Det skulle man nok vide, hvis man... Ø, eller, det skulle man nok vide. Jeg, jeg, jeg kan ikke høre det. Hør Jeg synes, vi ø, snakker meget mere om ø, din klokker om lidt, og høre også, hvad det er, altså de andre klokker, er, du har med. Ja, Men ø, inden da, så hører vi lige et ø, stykke musik, og det kommer lige her. Her var det C21 og All That I Want når man kigger på dig, så kan man ligesom godt se, at du bit er af en gal klokke. Du har klokker om halsen i en halskæde, og du har klokker som øreringe, og du har ligesom nu også taget alle dine klokker med. Jeg har kun fire stykker. Nå, jeg ja, har kun. Det er selvfølgelig ikke så mange betragtninger med dine 128 eller 30. Nå. Men vi sad og snakkede om under her musikken, at der er jo nok mange, som vil være imponeret over, at du kan høre så godt forskel på klokkerne. Og der skal vi måske sige øh, til, til lytterne, at, øh, at du er blind, Uni, ja, og har været det hele dit liv. Tror du så, det gør, at du kan bruge din øh, hørelse bedre, end øh, jeg kan? Jeg bruger på en anden måde. Fordi for det første har jeg ti, ti begge, begge hænder, der er ti øjne, jeg er bare to. Ja. Jeg har ligesom ørene over det hele, og jeg er bare to. Men ser ikke se, se godt nok, hører ikke godt nok, niks. Nej. Det gør jeg ikke. Okay. Uni... <laughs> Her på p der har vi jo i lang tid haft øh, rådhusklokkerne, ikke? Ja. Og nu er de jo blevet afviklet på bånd, det har der været en masse ballade omkring. Hvad, øh, hva, hva, hvad siger du til det? Tristamento. Det er synd. Jeg savner rådhusklokkerne, men det måtte gerne være bemandet, så vi kunne spille lidt forskelligt hver gang. <laughs> når, bonde, når det er på bånd, der så hører man bånd og en gang det et lille øjeblik, og så tænker man, åh de stakkels klokker. Er det nogle gode klokker? Ej, ah, jeg har hørt bedre klokker. i en Kirke og franskirken har jeg hørt bedre klokker. Meget bedre klokker. Er det de bedste, synes du? Ja, det, sy ja, det synes jeg. jeg har du nogensinde fået lov til at komme op og ringe med sådan en rigtig klokke i en kirke, for eksempel? Nej, men jeg har meget lyst til det. Jeg har været op i tårnet på Franserkirken, og jeg gik jeg 270 trin op og 270 trin ned. Det er det at du måtte bestille en ny taxa. Jeg, fik ikke, jeg kom ikke og så det taxa ind. Uni, øh, lad, lad os tage fat i øh, den her klokke, for eksempel. Det er den, øh, en fin hvid porcelænsklokke, øh, hvor der er blevet påsat lyserøde porcelænsroser og grønne blade. Og når den ringer, så lyder det sådan her. Ja, det er den første klokke, jeg fik overhovedet. Det fik jeg i ugen 1993-1994. Den er lidt fesen, ikke? Den, er, den, er ikke så, den brager ikke rigtig igennem. Nej, det gør den ikke. Den er sød. Den er, den er god til bro. <laughs> det? Den er god til at kalde til mad, når man har gæster. <laughs> Nå. Okay, og hvad så med den her? Det der er en 200 år gammel klokke fra Rumænien. Den er hængt i en uh, romansk kirke i syge generationer. Og den har jeg fået af nogle venner. tys, tys. Okay. tys, tys. Og så ja. er den uh, sidste klokke. Så er den her. Det er sådan en lidt... Øh, hvad er, det, er det bronze, eller er det jern, eller hvad er det for en klokke? Oh, den, den den er hængt på en gal gedde. Det fik jeg for, da jeg var på køberne i 95. Og den er hængt på en gal gedde. Kunne du så høre gedden og sige, den der klokke, den skal jeg have? Nej, jeg fik den bare for hjerne. Og hoteldirektøren. <laughs> Uni, prøv at høre, hvor er... Øh, jeg er meget glad for, at du har lyst til at komme og fortælle os om øh, dine klokker. nu nu når du, øh, hvad skal man, øh, siger, mangler 20 øh, klokker. Ikke? Hvad er der så er nogle specielle slags klokker, du føler, du mangler af din samling? Nej da, hvor er der klokker, så er det hjerteligt der alle sammen. Jeg har, har bl.a. en klokke herinde i køkkendøren, Den er for mig, hvis det er også. Alle tider. Unni, prøv at høre, nu kommer der lidt til dig i radioen, som vi har fundet frem til dig. Så skal du bare lidt med. Og mange tak, fordi du gad at kigge forbi i dag. Tak. Så, så er der klokker. Her var det øh, Oasis, Æm, kanonkong. Øh, nu er vi jo nu ude i, øh, på vej ud af døren og på vej hjem igen. Æm, har du nogensinde samlet på noget? Ja, det har jeg faktisk, øh, da jeg var helt lille. Ja. Eller, det var jeg. Jeg gik i 5. og 6. klasse, så begyndte jeg at samle på kapsler. Kapsler? Ja, og så først, så skulle det være nogle kapsel, kapsler. Men så gik der sådan noget, nu skulle jeg bare have mange. Mm. Så jeg var på hvert hus, du ved, at få alle kapsler. Og så lavede jeg dørmodter af dem. Og så solgte jeg dem på nogle krammermarkeder Og så tjente jeg lidt penge på det Det var en rigtig sund beskæftigelse Og var det alle slags kapsler, eller skulle de være forskellige? Øh, jamen, det var alle slags kapsler Der var lige på et tidspunkt under en slutrunde også Hvor man kunne få den her Rodolf Soler Hvad jeg tror du det var med landsholdsspiller inde i kapslen Den kiggede jeg oh, meget op i. Ja, ja, det var rigtig fedt Så det kan man sige var din yndlingskapsel? Ja hvad har du samlet for noget? Jamen, jeg har... Nej, altså jeg har aldrig... Jo, jeg har samlet... Men det fortalte jeg, jeg går, jeg har samlet på nogle viskelæder, som jeg så endte op med at, at spise. De fleste af dem i, en, i, en, i sådan en, Hvem kan jeg æde mest på tidkonkurrence, da jeg var barn? Men ja. ellers har jeg aldrig... Jeg, samler har jeg aldrig... Jeg har aldrig været den store samler. Nej. Men øh, de sprøde heste vil jo gerne slå slag for øh, samlerne. Og i næste uge, så er vi jo i Roskilde, hvor vi sender fra Hestertorvet. Så hvis du er en samler og bor i Roskilde, eller øh, i Roskilde omegn, så vil vi virkelig, virkelig gerne høre fra dig. Du kan øh, sende os en mail på vrindsk-dr.dk. Ja. Øhm, sig mig en engang, øh, kan du godt lide cykelsport? Øh, cykelsport, ja lidt. Altså, øh, der var en gang, der skulle jeg cykle Sjælland rundt, og så købte jeg en racercykel mm -hmm. til 9.000 kroner. Og så dagen inden jeg skulle afsted, så fik jeg kystsyg. Og jeg skulle aldrig komme turen rundt. Så det var jo, det var, kan man sige, det var der, jeg var inde og dufte lidt til cykelsporten. Så det vil sige, at du har faktisk lidt travme omkring uh, cykelsporten? Ja, det har jeg. Okay, så vil jeg, hvis jeg var dig, så vil jeg lige tage høretelefonerne af, for her kommer Team Isihon. Kan du har jo uh, her til morgen uh, siddet og bladret uh, aviserne igennem. Ja, det er korrekt. Og uh, er der nogle uh, top som uh, du synes, vi skal tale talt om? Uh, jeg kunne se, der var et eller andet sted i verden, der sejler der eller svømmer der sådan en spæk rundt, ja. og det er blevet væk fra sin flok. Og du prøver sådan nogle havbiologer at få den tilbage til sin flok, men okay. den, den, det, det bliver de, altså de har nogle modstandere. det Indianerne, de vil ikke have, at den skal tilbage til dens flok, fordi de tror, at deres gamle høvding er flyttet ind i maven på spækhuggeren. Og så, kan den ikke, så skal den ikke tilbage, fordi så svømmer den rundt med alle sine venner, og så forsvinder deres høvding. Og så er der altså en, som jeg virkelig øh, ikke forstår, det er i Oklahoma. Yeah. Hvor de har, jeg, jeg læser bare starten af artiklen. Yeah. Staten Oklahoma. Justitsminister går efter at få fyret en dommer, der brugte tiden i retten på at onanere. Han har altså siddet øh, i de her retslokaler med, en, øh, med sådan en penispumpe og faktisk øh, fokuseret mere på at ja, gøre det, man gør med sådan en, end at, at passe sit arbejde. Og nu skal han så fyres. <laughs> Ved du hvad? Det synes jeg på en måde, det synes jeg på en måde passende. Ja. Ja, det synes jeg, der synes jeg også lige, at han har skrevet over i hvert fald min grænse. Men det er altså 57 år, det er meget godt gået. Ja, det synes jeg, det synes jeg er meget godt gået. Så selvom ham der bare på pension. Nå, men prøv hvis det er de vigtigste begivenheder, der er sket i uh, verden i dag. Det er det. Så synes, så synes jeg nok, det skal gå. Så synes jeg passende, vi kan gå videre øh, til det næste, nemlig vores lokalmester. Uh. Og, og det er jo kvissen, som er en dyst på lokal viden, vi sender jo fra København i den her uge. Så derfor er spørgsmålene jo selvsagt om København. Og det man jo vinder, det er et ophold til det sted, hvor vi er i næste uge. Og i næste uge sender vi jo fra Roskilde, så man vinder simpelthen to billetter til Roskilde-festivalen. Det lyder fedt. Det lyder fedt. Og øh, Brian, øh, jeg ved ikke om du har hørt Brian, i, øh, altså han har været igennem, ja, ja, ja, ja. Og han har faktisk holdt siden i onsdags. Øh, så, da, øh, så hvis han vinder i dag, så, eller holder i dag, så har han vundet. Så, så skal ham og, og konen øh, til Roskilde Festivalen. Ej, hvor fedt. Ja. Men øh, hvis du ved, tror, du kan ved mere om øh, lokalmesterinfo, så øh, ring til os nu, 73 x og så kan det være dig, der løber afsted med to billetter til Roskilde Festivalen i dag. Ja. Ring til os nu, 73 x der er meget mere. Øh, de sprøde heste direkte fra Ørstedsparken, når vi har fået en øh, omgang på tre nyheder. Fordi at øh, nu er klokken nemlig simpelthen gået hen og blevet ti. Danmarks Radio præsenterer stolt. Live i Ørstedskrækken. De sprøde heste. Et radioprogram uden afbrydelse. Signe Lindqvist og kanonkongen der. De sprøde heste. Kanonkongen der, det kan jeg godt lide. Velkommen tilbage til De Sprøde Heste, som vi altså sender fra Ørstedsparken i København. Og øh, vi, har jo, vi, vi snyder jo lidt i dag, fordi vi sender jo faktisk inde fra en øh, campingmorg frem for at sende under det der teltdu, som vi har stået de sidste par dage. Men øh, trods vejret, øh, trods regnvejr og alle mulige dårlige forudsigelser, så har vi stadig øh, igen i dag fået tændt op i grillen. Og det er jo fordi, vi skal til det utroligt dejlige segment, vi har her i det sprøde heste, som hedder Can you grill it? Kan det grilles? Og øh, Lars Køkker, kan se, har fået øh, øh, stadig den øh, dejlige øh, samme grill, som vi havde i går fra øh, Silveren, fået startet op og der begynder nu at brede sig en dejlig grillugt ud over øh, Ørstadsparken. Så hvis du øh, har noget, der kan grilles, så øh, skal du være så velkommen til at komme ned med det, og så vil øh, Lars Køkker putte det på øh, grillen, og så vil vi øh, undersøge, om det kan grilles. Og Lars Køkker, hvordan, øh, hvordan ser ud med grillen i dag? Ja, så der er godt gang i den, men øh, det blæser meget, det regner, så man skal have et døje med den. Også hensyn til sikkerhedsmæssige årsager. Ja, for jeg ved jo, at det er noget af det, du sætter højst. Hvad er det, dine tre øh, vigtigste ting er? Min tre vigtigste kriterier for at grille, det er sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Tak for det, Lars. Det er jeg utrolig glad for. Øh, det gør, at jeg føler mig dejlig øh, tryg, selvom der bliver grillet. Så er det jo også nu, du kan være med i lokalmesteren, hvis det er, du har lyst til at fejre næste weekend på Roskilde Festivalen. Det kan du, hvis du ringer ind til quizzen, øh, lokalmesteren, på telefonnummeret 73 gange 20. Ring ind nu, 73 20. Først var det Christian Lee on 20 med Story of My Life, og her var det Johnny Deluxe, drømmer jeg. Du lytter til de sprøde heste, som jeg altså sender fra Ørstedsparken i dag. Og øh, vi havde jo tænkt, at vi ligesom skulle varme op til den her landskamp, der jo er på søndag mellem Tjekkiet og Danmark. Og øh, Tjekkiet er jo øh, på et, øh, med, med, med et øh, kærligt glimt i øjet og noget drilleri, for vi skal jo piske en stemning op, fordi vi jo skal spille mod Tjekkiet på søndag. Et, øh, et land, som øh, Danmark håber, at vi kan slå, og derfor har vi jo kaldt det for et øh, cigøjnerland, og derfor har vi fundet nogle cigøjnerdyste frem, som vi ligesom skal øh, kaste os ud i senere. Men vi mangler nogle danskere, som ligesom øh, kan komme ned i Østersparken og kæmpe mod øh, nogle tjekkere, som kommer. Og øh, jeg siger dig, at der allerede nu at der er der så altså rigtig, rigtig store præmier på, øh, på højkant. Man kan blandt andet vinde en hel kasse proffyldt med alle mulige dejlige se Der er p t shirts der er nøgleringer og alt muligt. Så hvis du er dansker, og hvis du er i god form, så øh, vil sige, så skal du skynde dig hernede i Østersparken og så gør vi klar til den store dyst mellem øh, Tjekkiet og Danmark mellem klokken 11 og kl. 12. Hvis du er tvivl om noget, så kan du sende os en mail, vrindske og så... Øh, så øh, kan vi nå at svare på det. Men kan øh, Kanonkong, hvor er det, at du er taget hen nu? Øh, jeg er taget mod lang linje. Jeg vil godt ned og snakke lidt med nogle turister nede ved øh, Den Lille Havbro. Yeah. Og se, om det, er, om det er så populært, som folk gør det til i turistbrosyret. Altså Den Lille Havbro? Ja. Jeg kan øh. bare ikke rigtig finde det. Nå, hvor, hvor, hvor er det, øh, det er på Østerbro et sted, Kanonkongen? Ja, det har jeg godt hørt. Og jeg har også fundet øh, kastellet. Okay. Øh, så nu skal jeg finde, jeg til Højle og Vildstrøm. Vi har heldigvis min guide, som vi godt med. Nå, men ved du hvad, så kan det ikke gå galt. Kan nej, nej. Kanonkongen, det glæder mig meget til, vi ringer dig op om lidt. Og så hører vi, øh, hvordan øh, japanerne tager imod den lille havfru. Om hun virkelig er så populær. Og øh, før det, så får vi lige et nummer med Lisa Miskovski. Lisa Miskovski, sing to me. Brian, hvad har du tænkt dig, du skal lave næste weekend? Ja Jamen, øh, går så godt, som jeg regner med, så skal jeg til Roskilde. Og Brian, hvordan, hvad erfaringer har du med Roskilde? Jamen, det er eneste erfaring jeg har med Roskilde, det er at køre igennem masse gange med lastbilen. Det er du, det eneste. Du har aldrig været på en Roskilde-festival? Aldrig. Nej. Brian, nu øh, vandt du jo vores lokalmester i går, og du vandt også vores lokalmester i øh, forgårs. Ja. Så der er simpelthen kun én dag tilbage? Hun har nerverne det, Brian? Ja, for en skal for ikke til 10, så ligger der op på 9,8. Ved du hvad, så siger jeg bare, at vi skal springe ud i det. Lad os det. Brian, der er jo seks spørgsmål til toppen. Ja. Og øhm, vi starter med lidt, øh, lidt til den søde tand, eller hvad så noget hedder. Det første spørgsmål kommer her. København har også lagt navn til den klassiske gule, vanilje- og sodermandsis Københavnerstang. Isen er lavet til en drink med samme navn, men hvilken type sprutsker skal der i? Skatter, vodka, galliano, appelsinjuice og flødeskum på toppen, eller skatter, gin, galliano, appelsinjuice og flødeskum på toppen? Det er af! Brian, det er så rigtigt. Har du nogensinde smagt sådan en? Aldrig. Nej, det er ikke. Det lyder af det, Brian, det næste spørgsmål kommer her. På aftenskolerne i København kan du gå til alt for fransk fluefiskning og finere fransk madlavning. Men hvad er den populæreste aftenskolehold? Er det A. Yoga, eller er det B. Spansk? Jeg tror, det er B. Spansk. Ved du hvad, Brian? Det er simpelthen også rigtigt. Det er fantastisk. Brian, her kommer det tredje spørgsmål. Mange både nye og gamle bøger til udgangspunkt i København. Også novellerne i Jan Sommergaards Sidste søndag i oktober. En af historierne finder sted på en restaurant på Gamle Strand, men hvilken restaurant? Er det A Torvaldsens hus eller B Krog's fiskerestaurant? Det er Torvaldsens hus. Og er det dit endelige svar? Jeg <laughs> mener, når du om det. Altså er en... ja. Velkommen med det igen. Hvad vil du have et spørgsmål igen. Mange både nye og gamle bøger til udgangspunkt i København. Også novellerne i Jan Sommergård sidste søndag i oktober. En af historierne finder sted på en restaurant på Gamle Strand, men hvilken restaurant? Er det Torvaldsens hus eller er det Krog's fiskerestaurant? Øh, jeg siger B Steffa. Ved du hvad pris? Og det er det endelige svar, Brian. Ja. Yeah. Ved du hvad? Det er så godt, Brian. Sådan. Sådan. Ved du hvad? Så er der kun tre spørgsmål, og så kan du lige nå at drikke en kop kaffe og få nervene helt ned. Og så imens, så hører vi Thomas Helme. Brian, nu er der kun tre spørgsmål til, at dig og fruen kan komme på Roskilde Festivalen. Huha. Huha. Uh -huh. Brian, det tredje sidste spørgsmål. På AOK, som står for alt om Københavns hjemmeside, kan du finde oplysninger om begivenheder, underholdning, shopping, kultur i hovedstadsområdet. Men hvad forestiller AOK's maskot? Er det A, en langsnudet pincetfisk, eller B, en storplettet rødhaj? Det ikke mere om det. Nå, jeg siger A. Og det er dit endelige svar? <laughs> <laughs> øh... Jamen, <laughs> ah, det er jo vel den der. Øh... Vil du have et spørgsmål igen? Nej, det behøver jeg ikke. Jeg siger B i stedet for så. Og det er du sikker, på? Øh... jeg... Vi skal ja, jeg have et svar. B. Du siger B. Ja. Brian, jeg er helt ulykkelig over at skal sige det her, men det er simpelthen forkert. Ej. Ej. Ja, desværre. Jamen, det er da ikke noget at være. Nej. Så er det jo. Prøv at høre, Brian, vil du ikke love mig, at du ringer ind igen? Og så må vi kaste os ud i det, når vi kommer til Skagen eller til, til Roskilde eller nogle af de andre steder. Jamen, det kan du tro, at jeg vil. Jamen, det er glad for, Brian. Jeg håber, du får en rigtig god weekend alligevel. Hej, Jamen, du. Jamen, hej. Hej. Det er der simpelthen ikke noget at gøre ved. Brian, som jo har været med os i to og en halv dag, røg simpelthen øh, ud og vidste ikke, hvad det var, øh, AUK's øh, maskot var. Om det var en langsnudet pincetfisk, eller om det var en storplettet rødhej. Øh, men det spørg, spørg, store spørgsmål bliver jo, og nu Mia. Ved du, om AUK's øh, maskot er en langsnudet pincetfisk, eller en storplettet rødhaj? Ja. Hvad er det? Det er stans med pincetfisk. Hvor er det fantastisk, Mia, det er rigtigt? Ja. Mia, hvor er du fra? Jamen, jeg er fra lidt rundt omkring, fordi jeg har egentlig... Lige nu bor jeg nede ved Svendborg. Øh, men lige nu er jeg i Kolding. Og i morgen skal til København, hvor jeg også boet. Okay. Og du, øh, Men hvor, øh, hvor står din tandbørste? Øh, jamen, jeg har tandbørster alle tre. <laughs> okay. Mia... Min præste adres på syn. <laughs> okay. Mia, øh, hvad skal du lave næste weekend? Jamen, jeg håber lidt, at jeg skal have min lillebror med øh, til Roskilde, hvor han skal høre Korn, og det vil han helt gerne, og han er kæmpe fan. Ej, så er du den yeah. store, gode søster. Jamen, det er jeg. Ved du hvad, Mia, vi trækker spændingen lidt ud og øh, hører LOC, men efter LOC, så er du altså kun to spørgsmål fra at tage din lillebror med til Roskilde festivalen. Oh, super. Her var det LOC og nummeret hvem. Mia, der er kun to spørgsmål til, at øh, du forhåbentlig kan tage din lillebror med til Roskilde Festivalen. Ja. Yeah. Mia, øh, sig mig en gang. Har du været på Roskilde Festivalen selv før? Ja, yeah, det har jeg da. Og, og hvornår var det? Jamen, sidst jeg var der, det var i 2000. Det var 2.000. Det var jo lige en festival. Ja, og du, øh, du er 23 år nu, men hvad synes du, der var det bedste dengang? Jamen, det var, det var helt klart Super Heroes -koncern. Og, og, og nu håber du så, at du kan vinde en billet til din lillebror, der gerne vil høre Korn. Hvad synes du selv om Korn? Øhm, ikke rigtig noget. <laughs> det er okay. i hvert fald ikke mit foretrykende bane, men jeg er vejlad, at gøre det for ham. Ja. Jeg synes, han det. Ja. Det er noget med, at din lillebror skal knokle hele sommerferien. Ja, vi går og maler hus for vores forældre, som har købt nyt hus. Så okay. øh, han kommer slet ikke på ferien, ham Nej, jeg tager ham med. Ej, men så er du også virkelig fortjent. Så krydser min mine fingre, og så kan jeg så ud i de to sidste spørgsmål. Det, det første kommer her. Oppe på Strandvejen nord for København ligger Lydolfs, som er en berømt isbar, hvor køen de varmeste sommerdage kan nærme sig Meter. Men hvilken is smag er den mest populæreste? Er det B? Undskyld, er det A, banan split eller B, chokolade? Det er B, chokoladen. Det er fuldstændig rigtigt, Mia. Nu bliver det spændende. Jeg hører der er nogen, der råber ja i vejrunden. Ja, det er lillebror. Det er lillebror. Hvad hedder din lillebror? Han hedder Jonathan. Ej, nå. Nu håber jeg, at Jonathan putter is i nerverne. Nu kommer det sidste spørgsmål. Ja. Når du har spist dig gennem en kæmpe is, er det vist tid til at bevæge sig lidt. Københavnerne er glade for at danse, men hvad er populæst på danseskolerne? Er det A. Salsa, eller er det B. Swing? Det må være salsa. Noget. Mia, ja. I skal afsted Ja, er Min mor sidder så jule og helt vildt Vi er så altså helt vildt glade Ej, hvor er det fantastisk Ej, hvor er det godt Nej, men hvor er det dejligt Ja Mia, prøv at høre, vi kommer over nede på Roskilde Festivalen okay. så, så, vi, så vi må ses nede Og så må vi jo høre okay. reportager og anmeldelser Ja, vi helt sikkert. Vi lover, at vi kommer hver dag og reportager Ja, men hvor er det dejligt Prøv at høre uh, hils og sige mange gange tillykke, ikke? Det skal jeg gøre. Og så have en uh, rigtig, rigtig uh, god uh, Roskilde Festival. Jo, tak. Hej. Hej. Og hvis du også har lyst til at teste din uh, københavnerviden, så kan du gå ind på vores hjemmeside, dr.dk-fransk, hvor du kan deltage i den uh, lokalmesteren og tjekke din viden om København. Først hørte du Josh Stone med Super Duper Love, og efter her var det Dejdo og Life for Rent. Kanonkongen, hvor er du henne nu? Du står øh, lige foran øh, den lille havfro ude på lang linje i København, og øh, holder øje med alle de der busser, der kommer rullende ind. Og så kommer der sådan en flok med kamera hen, og så går der to minutter, og så er der en eller anden lille tæt råber. Så kører bus 2 eller bus 2, siger hun, og så samlet de at køre væk igen, og så kommer bus 3. Og sådan tror jeg faktisk, at det er hele dagen, så det er stadig en populær dame, vi har med at gøre. Det er det. Ja. Hvor, mange, hvor mange busser er der dernede? Jamen vi øjeblikket kan jeg se 8 nærmest. Hold det op. Ja, det er bare sådan et hurtig kigge, ikke? Og, og, og så er det så... en masse mennesker. Er det så danskere, der er i busserne, eller hvordan? Nej, det er alt lige fra amerikanere til, jeg har også nogle hollændere, og så er der også nogle italienere. Og man burde jo lige gå over til et eller andet til, men jeg gider ikke. Nå. Og så er der også øh, kanalrumfarten, der kommer også på det er altså meget populært, ja. synes de... jeg. jeg har godt tænke mig at få fat i en uh, turist derude og bare høre, om de kender den virkelige historie om havsruen, for der er jo mange, der bare står ud for at tage et billede af hende, ikke? rigtig ved, hvad det er. Ja, yeah, ja. Yeah. Så måske jeg lige skulle finde en lille sød pige. Ja. Yeah. Det prøver jeg lige. Højblik. Ja. Yeah. Jeg går lige over her. Hi, girl. Can you uh, tell me the story of the little mermaid? Can you do that? The story of the mermaid? Ah, I know what You want? Ah, ah ah. Yeah. Yeah, ja, det er den her. Så hej. Hvad? Jeg prøvede lige at finde en anden jeg Jeg havde aldrig prøvet at tage en mobiltelefon før. så troede jeg slet ikke, får jeg bare en ny. Ja, du blev simpelthen skudt. Ja, ja. Jeg fik dog en dame, der nede med mig i hey, excuse me, Kan du tælle med story der bare lige at tage et lille møde med? Nå, Yes. You want to know the story, about just be a little bit No, no comprendo. No, comprendo. no, comprendo. no comprendo. Not, not, not. <laughs> Det er sgu svært at trænge igennem til dem. Det er som ligesom om fokus er rettet mod tilstien. <laughs> um... Jeg prøver at skamme ja. Hello, sir. Kan du tell me der story der bare for lidt med No? No. Sorry. You don't know the? Sorry. No. You want know the story? came here when the movie was made by Walt Disney, you know, <laughs> that's true, <laughs> no. yes, and then we get a lot of money, a few tourists. Det gør selvfølgelig. Jamen, øh, skal vi ikke bare sige, stemning at stemningen er i toppen herude, og folk egentlig er rigtig vilde med en, til at hvorfor hun Jo, og jeg er også øh, faktisk helt sikker på, at, øh, at, at, at, at måske så kan du ikke have rundt og fortælle for mange historier om øh, den lille afbrug til turisterne, kan nogle gange. Jeg er bange for, at du måske ikke lige har fået tjekket helt op på øh, altså baggrunden omkring hende. Jeg, øh, jeg synes, du skal komme hjem, kan nogle kongen? Jeg synes, du skal komme hjem i Ørstadsbanken, og så, øh, så skal vi i øh, stedet for tjekke stemningen mellem Tjekkiet og Danmark. Og så skal vi finde ud af, hvordan, hvordan oddsene ser ud om øh, den store, meget vigtige fodboldkamp på søndag. Så skynd dig hjem, kanonkongen. Her var det altså The Cure of Friday, I'm in love. Øh, nu står jeg herude ved øh, grillen, og øh, gløderne, de er det, som jeg vil kalde for base brune. Hvor, hvor det ud, Lars Køkker? Grillen er topklar nu, altså kålene, de er grå, det er glødere, og der ligger pulser nede under, så nu er vi klar til rock'n'roll. Nu er vi klar til rock roll. det er godt, så vi har øh, vi har fået en mail på vrendsk-dr.dk, hvor øh, der er en, der skriver, øh, det er grillmaster Flos, som skal Hej sprøde, jeg har købt en grill og inviteret nogle venner over. I mit køleskab, køleskab har jeg af agurk, mælk og øl. Hvad kan jeg få ud af det, Lars Køkker? Altså, nu havde vi rimelig gode at fange med agurken i går, ikke? Og ølene, altså det var blasfemil, hvis han satte dem på grillen, så skal jeg komme efter ham. Og øh, ja, så har vi råbrød. Det kan man godt grille. Det kan man godt det vil, det vil jeg påstå, at godt kan, ja. Har du prøvet det? Ja, ja, ja. Man kan i hvert fald riste, ikke? Og så kan man også grille det. Okay. Men, øh, men det er måske noget, vi øh, kan prøve af en af dagene, om og og den her øh, kombination øh, er god. Der var også en i går, der foreslog, at man kunne tage en øh, kylling, og så kunne man tage en halv dåse øl, hælde over kyllingen, og så putte resten af dåsen ind i kyllingen, og så smide den på grillen. Har du nogen erfaring omkring det? Ja, så altså, øl skal jo ikke med, mad, det skal drikkes. Okay. Så, så, det, så det dur ikke. Så, så har vi fået en telefon igennem til Henrik Hansen. Velkommen til dig, Henrik. Tak. Henrik, der er en ting, som du gerne vil have os til at prøve af, og hvad, og hvad er det? Jamen, jeg kunne i hvert godt tænke mig at finde ud af, om jeg kunne lade sig gøre og grille en pizza. Man kan lave den i en oven på en varmeplade i en eller anden form nede, og så putte man i, og så kunne lave den derinde på en grill. Og er, det noget, er det noget, du har prøvet før, eller hvordan, Henrik? Nej, det var egentlig det, jeg havde lidt håbede på, at I kunne teste for mig. Nu er jeg alligevel bare i gang her. at gå i gang med at grille ja. forskellige ting. Øh, og Lars Køkker, hvad er det, du står med her? Altså, jeg står med en forstenpizza. Øh, Dornes! pizza med skænke og champignon på. Og øh, hvis man lige kigger lidt på, øh, hvordan man tilbereder sådan en, så forestår de, at man lige klæder den i ovnen med 230 grader øh, i 14 minutter. Så altså, det er bare på med grillen, eller på pizzaen på grillen. Jamen lad os se at få den ud af pakningen, og så få den øh, lagt på den her. Og den har også en dejlig plastikpose, kan jeg se. Men øh, Lars, hva, hva, hva, hvordan skal den vende? Skal vi kun grille den på den ene side? Hva, hva, hva, ja, ja det, det starter vi med i hvert fald, ikke? Den er måske god i en kuglegrill, en, en, en cool hvor varmen cirkulerer lidt rundt. Men det er lidt for jern så det gider vi ikke. Okay. Og nu lægger vi den altså på her, äh, Capricciosa-pizzaen. Ähm, og hvad har, har du prøvet har du det her før, Lars? Jeg har ikke prøvet at pizza, men jeg glæder mig lidt til resultatet. Og altså på pizzaen, der er gumminumser, altså champignon, og så er der og lidt ost og tomat. Okay, men ved du hvad, det bliver spændende at se. Henrik, nu ligger äh, Capricciosa-grillen her, og der er altså god, god varme på. Så øh, Henrik, øh, den er nok først klar efter øh, radioavisen, men øh, jeg lover dig, at øh, du vil få resultatet. Det lyder rigtig godt. Jamen det er godt, Henrik. Det er ikke noget, der er der. er ikke øde, der skal ind i kyllingen. Det er dosen. Nå, det er kun dosen, der skal ind i kyllingen. Ja, og den skal være top. Og altså prøv lige at forklare mig, hvad er det præcis, man gør der, siger du Henrik? Jamen jeg kunne forestille mig, at det der er meningen, det er, at man får noget luft ind i kyllingen, og så bliver den varmet op inden også. Og det smager faktisk ret godt. Har du brødet det? Ikke dåsen, kyllingen. Jeg har haft en svindel over at lave det på min svæbemandsted derhjemme. Og det, og det fungerede godt, eller hvad? Det fungerede efter hensigt. Men, men er det ikke farligt, det der med, at der ligger en dåse inde i kyllingen? Nej Det er ikke metal, eller aluminium ja, har begyndt at men det er stadigvæk og det er bare varmt. Måske så bare være ved pille ud, inden man spiser. Det må vi prøve af en dag, Henrik. Tak for tippet. men vi ringer dig op, når pizzaen er ved at være klar. Og her får vi George Michael, ladies and gentlemen. Der er meget mere De Sprøde Heste øh, om lidt fra Ørstedsparken, hvor vi blandt andet skal finde ud af, om man kan grille en pizza. Men nu er der først P3-nyhederne med Marlene Petersen. Klokken er 11. p Fra Københavns Centrum. <tryk> Hele ugen live i Ørstedsparken. De Sprøde Heste. Signe fest. og Kanon der. De sprøde heste De sprøde heste fra Ørstedsparken Velkommen tilbage nogle gange Tak, skal du være Signe Æh, Var det hyggeligt at være nede i Japanerne? Det var dejligt at se, at turistledet det blomstrer i København <laughs> Det er jeg glad for ja. Jeg kan love dig, at noget der blomstrer her Det er jo grillkultur, grillkulturen Hvornår går det, Lars Køkker? Vi er stort set færdige, ja øh, prøv, prøv at forklare os, hvordan gik det med pitain Altså, da vi ikke har besiddelse af en kuglegrill, det, da det er lidt er ja, amatøragtigt at bruge en kuglegrill. Altså, jeg så helt, at vi lavede mad over åben bål. Mm. Men øh, nu har vi jo besiddelse af en BBQ Live grill fra Silvan. Mm. Glemmer det grill. Øh, men jeg har jo problem med, at jeg skulle vende pizzaen om, ikke? Så lidt af fyldefaldet ud, men altså, den er den er acceptabel ud. Det gør den. Har du smagt på den? Det har jeg ikke nu, men det vil jeg gøre. Ja, det synes jeg, vi skal. Fordi inde på vores hjemmeside, dr.dk-frinsk, der kan man jo se øh, en bedømmelse af det forskellige slags mad, vi griller. Og nu står Lars køkken her og tykker. Ja, mm, altså, det smager ligesom snobrød. Det smager ligesom snobrød? Ja, og det kan jeg jo godt lide. Og det kæftige på, så er den fint. Men nu uh, giver vi jo dem uh, gerne en karakter. Ja. Altså, vi ligger på 60, tror jeg. Det er da halvt smadret, Lars køkken, og resten der fyldet ligger på den rest, der var over øh, fylden. Nu hænger du dig igen i det chalda, kan du man, man kan sige, at pizzaen startede som en cappuccosa, og nu er det så endt som en margarita. Ja, øh, øh, eller, eller, eller skobrød. Yeah. Men øh, 3 ud af 5? 3 ud af 5, men jeg vil så sige, okay. Æ, Lars Køkker, at vi har øh, fået øh, to mails. Ja. Yeah. Kan jeg starte med at læse ja, en Det kan du gøre. Så står uh, hej, jeg vil bare lige sige, at man godt kan lave pizza på grill. Den bliver bedst, hvis det er en lukket pizza. Så, så kan man vende den på grillen. Ja, det vil jeg bare lige give ret i. Ja. Det der tror jeg sandsynligvis, man kan. Det. Så har vi også fået et andet trick, der hedder, at man kan lave de lækreste pizza på en V-grill. Man bager pizzaerne, som helst skal være hjemmelavet på en stenplade, som man lægger ovenpå grillristen. Og så skal den altså bages med grilllåget, lukket i 10 minutter. Nu bliver det lige pludselig alt for til mig. Okay, men det er så også i orden. Hvis du havde pizza, ville havde den der så. Ja, den havde, øh, den havde log nummer 6. Det er godt at høre. 3 ud af 5. 3 ud af 5, og øh, tak for det. Og øh, det kan vi altså fortælle til Henrik, som havde øh, ringet til de sprøde heste og bedt os om at prøve smage en grillpita. Man kan på dr.dk-frinsk se vidler af pitaen. Ja. Men øh, eller det, der var tilbage af den, kan man sige, ikke? Fordi der blev vist ikke taget et billede af resten, som sad på grillen. Nej, og det er jo faktisk det, alt fyvet var, ja. kan man sige. Så gå ind og se en dag. Ja, gå ind og se en dig som smager ligesom snobrød ja. på dr.dk-brinsk. Senere på den side, så kan du også se billeder af dine oplevelser på Lange Lilje. Ja, kan nogen gange? med The Little Mermaid. Med The lille Mermaid. Og så kan du også finde en opskrift på, hvordan du laver en kylling med en dåse inde i sig. dr.dk-brinsk. Her var det John Mayer og Clarity Vi sidder jo i Østersparken og er nu ved at lukke op for det store spændende punkt Nemlig altså øh, en lille smag på, hvordan øh, fodboldkampen Danmark-Tekiet vil gå på søndag ja. Og øh, vi har jo fået besøg af nogle danskere og nogle tjekkere Kan du nogle gange, hvis du vil præsentere vores tjekkiske hold Æ, øh, Ja, jeg kan fortælle, at vi har fået besøg af Martin Goddag, Martin Goddag Og Lasse Goddag, Lasse, også tilkid. Goddag. Eller tjekkiske side, ikke? <laughs> Og så fra den danske side, der har vi Anton. Goddag. Og så har vi Tony Scott. Hei hej, hej. Hej, hej. Det var, det var holdende. Og Martin og Lasse, hvor, hvor lang tid har I boet i Tjekkiet? Hvordan er jeres afstamning? Hvor meget tjekkisk blod har I over? Så Jeg er halv tjekke, og jeg har boet i Prag i næsten tre år. Og hvad med dig, Lasse? Uh, nu er jeg dansker 100%, men jeg har boet i Prag et halvt år <laughs> i forbindelse med nogle studier dernede. <laughs> Perfekt. Så det er så lidt tjekke, er du. Nu skal jeg høre, at det der er meget vigtigt, uh, altså det er ikke nogen hemmelighed, jeg ikke ved så meget om fodbold, men noget af det, som der er aller vigtigste, er, at man ligesom hader ens modstandere. Ligesom for at få den rigtige kampgejst frem. Så derfor så synes jeg, at, at vi skal starte med ligesom, uh, på en måde verbalt at svine hinanden til, hvis vi kan det. Så vi ligesom kan få uh, pisket en stemning op. Og nu har vi jo tidligere omtalt, at Tjekkiet er jo et siggøjnerland. Øh, øh, så kan I så sige noget øh, altså, grimt om Danmark? Jamen altså, i Tjekkiet der siger man øh, ikke fuld som en svensker, men fuld som en dansker. Ja. Så vi drikker meget. Så, så vi drikker meget. Det er jo ikke skidt. Nej. Eller det kan man så vende om og sige. Er ja. der andre fordomme, Lasse? Ja, man kan jo sige, at tjekkerne, de er meget stolte af, at deres piger, de ser bedre ud end pigerne her i Danmark. Og der er rent faktisk lavet en undersøgelse, hvor man spurgte en masse forretningsfolk. Og der kom øh, pigerne i Prag ind på en femteplads, hvorimod de danske piger kom ind på en ottende plads. Så det de er de også meget stolte af i Anton, føler du dig allerede nu krænket som dansker? Utrolig meget krænket, men jeg har været i Prag og set de tjekkiske piger, så <laughs> Men jeg er krænket på de danske piger. Men var de lækre? Ja, der var en god procentdel af dem. Okay, allerede nu har vi et problem i Danmark, men, men fedt nok. Jeg synes, vi skal prøve at kaste os ud i øh, nogle dyst. Og Lyse Wolf, du har jo lovet at være øh, overdommer på det her. Ja, det kan du tro, jeg. og jeg er benhår. Ja, det synes jeg er så godt. Den første disciplin, vi skal i gang med, hvad er det? Det er en øh, typisk tjekkisk disciplin, man ser den ofte. Øh, det er jonglering med løg. Jonglering med løg? Det synes jeg er godt. Så øh, vil jeg bede en, en fra Tjekkiet og en fra Danmark om at komme øh, med, over her til ud på, med over til løjposen, Og jeg kan se, at det er Tony Scott, der bliver stillet op som øh, første disciplin for det danske hold. Og så er det Lasse, som nu øh, lægger sin tjekkiske filt racke <laughs> og går herhen. Og hvor mange løj skal vi jonglere med, Louise? Jamen jeg synes, at øh, vi starter med to, fordi det er jo ikke alle, der er fuldblods tjekker Nej. fra start. Nej. Så det kan være svært at jonglere med tre fra en gang af. To. to løg til hver. Lad os sige, to til hver. Øhm... Skal man gøre det i en hånd, eller hvordan er det? Nej, nej, nej, nej. Du jonglerer jo med begge hænder. Med Et to løg? løg. <laughs> ja. Okay. Og vi har en lyd, når det hele er slut. Ja. Det lyder sådan der. Det lyder sådan her. Yep. Øhm, Jamen, øhm, så lad os se, om, øh, om Danmark og Tjekkiet, øh, hvem der er bedst til at jonglere med løg. Værsgo. Og jeg kan se, at det går rigtig godt for Tjekkiet og Sony Scott ser ud som om, at man bliver lidt forvirret. Ja, det, hey, øh, øh, øh. det var Tjekkiet der tabte løg. Der er tabt Tekidet simpelthen et løg, og det betyder, at øh, det står 1-0 til Danmark. Ej, kan vi ikke prøve med tre løg? Ja, prøv lige med tre løg. Må vi ikke det? Det er virkelig rigtig gøje løg. Okay, jo, jo. tre løg. Og frit lege det. Så jonglerer vi igen. Det, det var meget Det styrer Tekidet altså. Ja, og der tabte Danmark faktisk det var, det var. Ja. før. Så det vil sige, at nu står det 1-1. 1-1. Jamen, hvor er det fantastisk. Vi øh, snupper en plade, og så kaster vi os ud i en øh, dansk disciplin. Her er det Prince of Music College. Her var det Prince of Musicology, ja. og nu øh, er det jo sådan, Louise, at, øh, øh, hvad hedder det, føringen står forløbet? Og stilling står. stillingen 8 -8. står 1-1. Står det er det med sport. Ja, ja. sådan er det. <laughs> Danmark til kiget 1-1 forløbet. Danmark til 1 Og øh, hvad er den næste disciplin, vi skal til, Louise? Jamen, det er endnu en, en tjekkisk øh, hofdisciplin. Det er stopdans til kleinæt og folkemusik. Perfekt. Den disciplin glemmer vi os. Det glæder vi os jo meget til. Og hvem øh, stiller op for det tjekkiske hold? Det kan næsten kun være Martin, og så må det være Anton fra Det Danske. Og øh, I kommer ud på vores øh, hvad hedder det? jorddansegulv her. Og så øh, er, er du klar til at sætte øh, ja, tiden i gang? Ja, er helt klar. Hvis I er klar, drenge. 1 to, klar? tre. Sæt i gang. Og så bør der komme lejnem. Og den var der. Og der bliver altså danset... Ja, bliver danset. Det er cirkusmusik. Ja. Og samtidig lidt uh, riverdance over, ja. der, er der ikke det? Det synes jeg. <laughs> Martin går vejen. Det synes jeg, Martin Og der bliver sparket meget med benene. Ja. Det er meget mere at holde over for dem stille. Ja. Men det er selvfølgelig også på uh, temperaturen. Ja. Det ser ja, godt det ud. det er så, at man skal jo... Men der er et der er gået op til, eller det er ingen noget nu? Jamen det kan, gøre det. Det kan være udslagsgivende i sådan en kamp her. Det er meget spændende, hvordan danskeren han vil overkomme det. Okay. Jamen... Uh vi videre på vand, musikken kører. Vi danser til, der bliver fløjte, som man siger. Ja, til, der bliver stoppet. Ja. Og der bliver vi med at danse. Åh, oh, oh, oh, oh. det var altså danskeren, han vaklede. Er det rigtigt? Ej! Ej. Det er Det vil sige, at Tjekkiet får simpelthen et uh, point til lykke med det, Martin, der bliver klappet over den og lyse. Hvad står stillingen nu? Ja, så står den jo altså 2-1 øh, til Danmark. Kom så Danmark! Kom så Danmark, så vil vi gerne bede om at træde op til den tredje disciplin. Og hvad er det, Louise? Jamen, der er vi på hjemmebane, vil jeg våge at påstå. En ja. typisk dansk disciplin, der skal bundes en øl. Faktisk to iført klaphat. Ja, så øh, det må være øh, Lasse. Han ser ikke glad ud ved tanken. Og så Tony Scott, som øh, er ovenud af begejstring. Og, og, øh, og lad os, øh, den her klaphat, det er altså en klaphat med to skygger på. Og så er det sådan en af dem, hvor der er blevet påklistret sugerør på hatten, som så kan gå ned i ølene, og som så kan komme ned i munden. Og jeg synes, at vi skal se at få sat tiden i gang, og så kan vi så se, hvem som der kan drikke mest på. Jeg bliver lige ved til at korrigere stillingen, for det var jo danskeren, der tabte, så det står 2-1 til Har Jeg lige fået at vide i min ørebolle, Ja, og, øh, så det er altså op til øh, Tony Scott nu, om, øh, om den skal blive 2-2. Uha, det resultat har vi hørt før. Ja, og vi kan høre, at ønene bliver øh, åbnet nu, og slangerne bliver puttet ned. Så, øh, og du skal ikke tyve start, Tony, bare fordi det smør godt. Kanonkongen, er du klar til at ja, sige? Ja, øh, klar. Vi skal 3, 3, lige til tjekide med. 3, 2, 2 1. Go! Sæt Og så altså nu her. Godt. Prøv at mumle noget, mens du drikker. Det smager skum. Og hvad du herovre? Det Det er jo ikke Tjekkeskøl, så jeg synes, jeg er lidt på udebane her. Okay, jeg kan sige, at uh, Tone Skrætten smager uh, skum, og Tjekkiet føler sig utrolig meget på uh, udebane. Kom, det skulle gå lidt stærkere. Det er jo bare øl. Men der sker ikke rigtigt noget. Måske så kan man sige, med sådan øh, to øh, øl og med så øh, utrolig øh, dårlig drikkeform. Spørgsmålet er, om vi skal tage en øh, nummer og så se, øh, øh, hvem der har drukket mest efter øh, Nick og Jane. Det var Jay og Nick, og de er gæster i øh, De 11 Bud i morgen på ja. 3. Og det var godt nok. Det var godt. Vi har et Ja. Og øh, den her disciplin, vi jo lige har brugt af, det er at drikke øl på tid, Louise. Og øh, der er blevet drukket godt under Jæren, og, og hvad øh, ja men altså, jeg er, jeg er skuffet på mit landes vegne. Og ikke mindst på Tjekidets vegne, men der havde vi måske forventet det. Altså, øh, begge kompetenter, de vælte, valgte at hælde resten af deres øl ud. Så de har godt nok tømt dem, men de har sgu da ikke drukket dem. Nej. Men altså, det betyder jo bare, at øh, ja, så står den jo 3-2 til Tjekid. 3-2 til Tjekid, så bliver det spændende. Så skal vi i gang med den næste disciplin. Og hvad, hvad er det, det går ud på, kan er øh, altså, jeg vil, jeg vil godt sige, at det er en tjekkisk disciplin. Øh, for vi har jo øh, døbt cigøjner, og der er mange cigøjner, der stjæler, ja. Og derfor er det, vi skal ud i. Men jeg synes, vi skal lade overdommerne fortælle lidt om, hvad okay. det er, vi skal ud i. Jamen altså, det er en klassisk disciplin. Det er lommetyveri. Vi har placeret to øh, lomme penge punge i lommerne på henholdsvis danskeren og tjekken. Og øh, deres makker, de er nu udstyret med hver en pind med en lille krog på... Og oh, nu skal de altså hurtigst muligt få fisket pengepungen op af landsmandens lomme. Og den, der først øh, fisker pungen op, har vundet. Og det står altså 3-2 til Danmark, så det er virkelig spændende det her. Undskyld, 3-2 til ja. ja. Det er ligesom en anden dam, kan man sige. Ja, det kan man sige med en fiskestang. Ja, men skal vi ikke øh, gå i gang? Jeg synes bare, vi øh, vi tæller ned, og så, øh, så kører vi. 3-2-1, sæt i gang. Oh, åh, se ja. her, uh, ja, Det, er, allerede, det er, er langt foran. Tjekkiden? Nej, Danmark! Yeah! Yeah! Men pengekong røg af, det gjorde de også på Tjekkiden, så lige meget. Stort Danmark! Glædesråb herinde. Fantastisk, Danmark var først der. Den havde jeg, at du ellers forventede, Tjekkiden ville vinde den her disciplin. 3-3 står den så. 3-3. 3-3. Så skal vi ud i øh, klassisk dansk disciplin halv. Er det noget med at spise løg? Det må være noget med en lodtrækning. Det må være noget med en lodtrækning. Jamen, øh, så tager jeg et løg bag på... Øh hvad hedder det? Ryggen? Nej, det gør Martin. Ja, så og så, øh, for Jeg skal også holde mikrofon. Og så øh, har vi en fra Danmark og en fra Tjekkiet, som så trækker et, et løg i vores løgtrækning. Og hvad hånd hvad vælger du, Tjekkiet? Jeg tager højre arm. Og hvad siger du så, Danmark? Jamen, så tager vi så venstre. Så bliver det spændende. Okay. Ja! Yeah! Hey, hey, we Hurra, Tekidet øh, vandt simpelthen Det vil sige, at øh, hvis vores øh, forudsigelser er rigtigt Så ender kampen 3-3 på søndag Og hvis der så bliver noget form for straffesparkskonkurrence Nogle ekstra løgtrækninger bagefter Så vinder Tekidet så Det ser ikke godt ud for Danmark Men øh, det er jo desværre de øh, sandfærdige facts Næverne så ude på tøjet, må man sige det, hun gjorde det. De. det var en skarp konkurrence Ja, det var det Tak til Tekidet og tak til Danmark de sprøvede heste på betræk. inden på det vrigsk. Der er der jo en hel masse mennesker, som øh, har været inde og læse om øh, vores øh, grillforsøg og læse opskrifter omkring, hvordan at man kan grille med en dåse og folk, som øh, har øh, kommenteret vores øh, pizza og tjekkiske madlavning. Ja men øh, noget af det som der også er mange som har skrevet en om kan nogle gange. Ja, ikke? det synes jeg er lidt sjovt. Ja, det er jo øh, den utrolig dejlige øh, segment som vi ligesom øh, fik startet i går, øh, som handler om altså som vi kalder for Linde-segmentet. -se Åh oh, ja. Yeah. Altså som jo er øh, den, øh, den søde båndhamske dame som Anders Lund kendte, som jo tager når hun tager telefonen og siger hun så det er og så siger hun så på båndhamske og så lyder det rigtig Det i udsætning til når jeg siger det. Ikke? Ja. Dojo. Og så er der jo en som øh, har skrevet til os, som, øh, som siger, at han har engang gået i klasse med en øh, mand, som, øh, som også hed noget skægt. Ja. Øh, jeg vil selvfølgelig ikke sige, hvad han hedder, men jeg synes, vi skal prøve at ringe op til ham. Ja. Og så kan vi Det bliver spændende. Kom så. Ja. ja, det bliver utrolig spændende. Ja, det er jo, som om, der ikke er nogen, der tager telefon overhovedet. Der er okay. nærmest bare kun øh, mobilsvar på. Garanteret er en tid, fordi arbejder. Ja, men. Øh, Velkommen til mobilsvar. Ja, der er bare ja. mobilsvar på. Hvad lyder mobilsvar som? Jeg synes simpelthen, at vi prøver at ringe op til en anden, fordi at, uh, der gik den som har skrevet ind til os med, uh, med, vi har en til. med sjove idéer om, hvad man, kan, uh, hvad man kan sige, når man tager telefonen og hvad man kan vide. Nu prøver vi uh, en ny. Nu prøver vi en ny. Hvad? Var der nogen, der noget der? Nej, der blev ringet op, Tor. Okay. Sådan. Klar, til. Ja. Det yes, er <laughs> Undskyld, uh, vi har fået et forkert nummer. Nej, de, de det var, var. sgu det skælde. Ja, det er svære. Den er der jo mange, der ringede ringet. Ja. Eller skrevet en og, øh, og sagt. Det er svære, altså, øh, som jo er. Når man nu er svære. Svære. Ja. ja Bombay Rockers og Rock the Party. Sig mig, kan nogen kong synes, det var skælde der ringe til svære? Ja, det synes jeg. Sad, øh, vi også bare lagt på, så han sad og tænkte, hvem var det? Ja. Nå, ja. Men det tror jeg måske, han har fået en idé om nu. Ja. Hvis øhm, du som øh, hedder noget skægt, altså, eller siger som, noget skægt. eller som siger noget skægt, når de øh, tager telefonen, ja. så send os en øh, mail på brindsnabelag.dk Det er vores mailadresse. Det er simpelthen vores mailadresse. Og de spredte heste er også en hjemmeside. Mm. Det er dk det 3, -3, -3, -3, -2 -3 -2 Ja. Og øh, Kanonkong, nu er vi øh, snart ved at være ved vejse og øh, vi har jo siddet i Ørstedsparken øh, hele dagen, og PT er holdt op med at regne, men det er jo noget, øh, det er jo noget våd og mudret op. Er der er stadig smidtelefonen, ikke? Jo, det er der. Og det er derfor, vi sidder i campingsvognen. Ja. Som er en, lille hyggelig, uh, en lille, lille hyggelig sag, hvor der i den ene ende sidder en netredaktion. Ja. Så er der den her ende, hvor der, det er jo her, hvor man faktisk, når man skal sove, laver en dobbeltseng. Det her, mor og far sover. Mm. Det er jo en der står børn. Og øh, noget af det, om det hedder en camping eller en camping, det er jo også noget af det, der er blevet diskuteret meget i dag. Om det hedder en campingvogn eller det hedder en campingvogn. Ja. Og vi er jo så blevet enige om her på redaktionen, at vi siger camping. Ja. Og gerne campings. Ja. Fordi det er ligesom de ældre der skal prægge. Nemlig? Og det øh, er ligesom med, med billeder og, ja. og billeder. Det er jo så også noget af det, som øh, folk er gået meget op i. Det er, ja. at jeg siger billeder frem for billeder. Og så kan jeg faktisk fortælle en sjov anekdote, at dengang jeg startede med at lave fjernsyn, så var der også mange klager over, at jeg sagde bedre. Derfor har jeg gået hos en talepædagog, som er ansat her i Damres Radio, øh, hvor man skulle sidde med et lille spejl, og så skulle jeg se på en egen måde, mens jeg sagde, at 16 elektriske søer og ål gik på biblioteket for at kigge på billeder. Som en sætning, hun havde sat sammen til lejligheden. Okay. For jeg ligesom skulle lære at artikulere. Og det gjorde jeg fire dage i træk, så jeg den sætning. Og jeg er så troligt glad for at se, at det overhovedet ikke har hjulpet. Det er fedt. Eftersom jeg har fået 100 klager på, at jeg siger, Man skal stå fast ved det, man, man gider lige. Inden vi slutter for i dag, så skal vi lige høre et dejligt nummer fra frakfulde Karen og hendes Ballerina. Her var det Karen og Ballerina. Hej Mass, Vangsø. Og Sine. Yes, hej, Canon King. Hej, hej med dig. din friske slambart. Hvordan er det gået her, Formel? Yes, det er dig. Anders og Anders har været væk, så har jeg har været så utrolig glad for at Kanonkongen at ville komme. Ja, men han er også en stram, orteofonisk lomme. Det er en ja. stor fornøjelse at arbejde med. Ja, han har udviklet sig virkelig, virkelig godt. Ja, og han er skæg. Ja, man er fyldt af bruge Det kan man sige. Ja, jeg har jo lige kigget forbi ikke, og spurgt om, om altså, for jeg vil jo bare lige uh, sige, uh, tak den her uge til jer, og mm -hmm. uh, altså så ses vi jo i, i næste uge, ikke, mm -hmm. i, uh, i 4.000 Rødskilte. Kilde. på uh, umiddelbart efter radiovisen her kl. 1500. Mm -hmm. Og uh, der vil jeg bare lige byde uh, jer ja, alle sammen, lytterne, velkommen til uh, Bastak vi er selv afsted med lidt chart-agtig Andrew Jensen strøg hen over sig. Fra 17 til 18. Og uh, Uh, og uh, så skal vi spille alle mod alle Altså, vi vil bare lige sige, at selv er i på Vigabu Så er vi der i eftermiddag Ja, og det bliver godt Åh, ja, oh, det bliver hyggeligt ja. Vi skal jo uh, have lytter Både her i første og, først og på telefoner det, det plejer sådan at være, være semi rart synes jeg For alle stedkommende Og hvad gør du hva til ved næste uge? Åh, oh, det bliver dejligt Jeg er jo ikke den store festivals øh, øh, kærligheds øh. Jeg er ikke, så, øh, men nu skal vi jo så derned på festival, ikke? I vader, så og det bliver, yes. Der bliver meget spændigt, og det, det, som vi gør rigtig meget til, det er, at der kommer en ordentlig røg for lytter derned, ikke? Og øh, vi glæder os til at komme ned og møde dem. Ja. Og så laver vi i weekenden, øh, hvor vi skal lave show sjov og ballade sammen. Så det, ja. det ser vi frem til. Ja. og det er jo allerede fra på mandag, øh, vi sender simpelthen det, det der hestetovet i Roskilde, som er lige ude foran øh, apoteket, og der sender vi ind til festivalen. Tusind tak for i dag, Kanone nogle konge. Ja, det var tak, en kæmpe tak. fornøjelse. Ja, det synes jeg. Jeg gider, at du kommer igen en anden gang. Det er godt. Ja, det er jeg glad for. Og øh, op til betrænighederne, så får du her øh, Crash og Stiller. Ja, det var så øh, Crash med nummer, der hedder Stiller Live. De sprede heste er tilbage i næste uge, allerede mandag morgen fra Roskilde. Nu er det blevet tid til betrænigheder.